A întors ultima pagina a manuscrisului la care lucrează și a rămas cu privirea țintită undeva departe în trecut. Pare că-și optește ceva. David Copperfield Viața n-a fost prea pentru tine, băiețaș. Dar acum, așa că suntem mulțumiți, nu ne-am dat înfrânți.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 Păgătii, păgătii, obrajii dumitale sunt atât de roșii și rotunzi, încât e de mirare că noi i ciugulesc păsările ca pe niște mele. Mina mea, sufletelul mea. O brasnic ce ești. Ce-ar fi să te duci la culcare? Mama dumitale, poate să mai întârzi? <laughs> Și-ți cad de somn. Nu, păgătii, mai lasă-mă. Vreau să aștept. Da, Dar de ce întârzi atâta? Beata de, de ea. E pentru prima oară că mai este și ea în lume Atât de tânăru și frumoasă cum e De când am murit tată-dumii tot închis în casa asta Noroc că mai are câțiva prieteni vechi care o invită din când în când Păgăti, ai fost maritată vreodată? Eu? Copilule A bătut la portiță uh -huh. S-a întors doamna Capărfil Dar că mai e cu cineva? Uh.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 Înțeleg gelozia. David, n-ai fost politicos cu domnul. Mr. Murstown, îți mulțumesc că ți-ai dat osteneala să mă însoțești până acasă. Doamnă, nici într-un caz nu poate fi vorba de osteneală. Oh, dar ce frumos geranium. Îmi dați și mie o floare? Alegeți, vă rog. Nu, doamnă. Alegeți dumneavoastră. Oh, vă mulțumesc. Nu o să mă mai despart niciodată de ea. În două zile o să fie vește, doam. David! Ce copil isteț! O adevărată plăcere să stai de vorbă cu el. <laughs> Sărut mâinile, doamna. Noapte bună, doamnă. La revedere, frumosul meu copil. Nu-mi dai mână? Cum stânga? Hm. nu e nimic. Vom fi prieteni buni. Ne vom înțelege. Pe gătie. Închide ferestrele. Da, doamnă. După cât se vede, doamnă, ați petrecut o seară plăcută. Da, foarte plăcută pe gătii, mulțumesc. Du-te la culcare, David. Noapte bună. Noapte bună, mama. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună, pe O figură nouă e întotdeauna plăcută. Dar un individ ca ăsta n-ar fi fost pe gustul răposatului lui dumneavoastră soț.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 Puteți să-l puneți în fața faptului îndeplinit, dacă vreți. Micul Delia a petrecut o lună minunată la mare. Ardea de nerăbdare să-i povestească mamei toate întâmplările lui, plimbările cu barca și pescuitul. De aceea, la întoarcere, îl nedumeri atitudinea blândei Peggy. Cu cât se apropiau de casă, cu atât de daca se putea Odată ajuns acasă, David nu s-a mai putut stăpâni să nu întrebe. Păgăti, de ce am intrat în casă prin bucătărie? Și Ci, cine-i servitoarea asta nouă care ne-a deschis? Îți pare bine că te-ai întors acasă, Mr. David? Da, păgăti, am petrecut așa de bine la mare că m-am gândit mai puțin la mama. Am remușcări. Ea care se gândește mereu la mine. Mi-e rușine să-i spun. Ce o să zică? Nu cred că o să zică nimic. De ce să-mi Nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. Unde-i mama? Nu-i acasă? Pă-ta, pă-ta, e aici. Așteaptă o clipă. Mr. Davy, am să-ți spun ceva. Păgătii, mă speri. Ce s-a întâmplat? Nu-i nimic, dragă, Mr. Davy. Păgătii, îi sprevește-o dată. Mr. Davy, uite cum să-ți spun...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 Te-ai supărat că te-am schimbat camera? Trebuia copilul. În camera ta o să stea sora domnului Mudstone, care o să o locuiască cu noi. De ce nu răspuns, David? Ce ai? N-am nimic. Copilul meu. <coughs> nu mai vin ta pe gătăie. Trău tăcioasul. Știu acum tot.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 Nu știu, săr. Îl bat. Îl zdrobesc. Îl fac să-mi ceară durare. Îmi spun. E o fire nărăvașă și rea. Cu orice preț trebuie să-l înfrâng. Chiar dacă-i scurc tot sângele din vine, trebuie să-i viu de ac. Dar ce pe obraz? Puțină. Puțină mădărie, săr. Credeam că sunt lacrimi. Ești foarte inteligent pentru un copil ah. Văd că mai ai înțeles Șterge-te cu Batista, vine mama ta Clara, dragă, nu o să te mai chinuiască Vom corija micul nostru caracter Peste câteva zile s-a auzit o trăsură oprindu la poarta grădinii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 Ești prea frumoasă, prea tânără, ca să-ți bați capul cu tribul și cu griji pe care le pot descurca eu în locul tău. De ce, draga mea, dăm cheile casei? O să mă ocup eu de toate. Bine, dar eu, eu ce să mai fac? Nu te supăra, Gin. Clara! Îți înțeleg mirarea, Eduard. Mi-ai spus într-una că trebuie să fiu tare. Pune-te însă în locul meu și judecă.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 Domnule Merston, domnule Merston, te rog, nu mă bate. Am încercat să învăț. Știu lecția, dar mi se leagă limba când dumneata și Miss Meodston sunteți de față. Nu pot, vă jur. Poți? Ți se leagă limba? Vom vedea! Ticălosule, m mai mușcat! bestii, câine! <trose> Ce, <frican> pleacă imediat de aici! Clara, monstru de Fito, m-a de mână! Îți lupe o colțifiară! a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 I-am auzit vorbind între ei Când vor să plec? Mâine Ți-au făcut lada O să o văd pe mamă? Da Mâine dimineață înainte de plecare Comora mea Nu plânge Pregății Să nu mă uiți niciodată Nici eu s o să te uit O să am grijă de mama ta Cum am avut grijă și de tine Fel liniștit Poate va veni ziua nu o să-i pară bine să-și poată sprijini bietul ei cap pe brațul bătrân, proaste sale pe Și, uite, ca amintire de la mine. Poate o să ai nevoie de un cu ceva ban și un pachet prăjituri. Mulțumesc din inimă Păgăti. Să-mi scrii. O să scriu și eu. Săruta, mă pe Rămâi cu bine. Mers sănătos, Mistru Davy. Și la revedere. Nu mă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 Atunci eu plec. Bună ziua. Bună. Vino cu mine. Ei, hey, Mr. Mel. Da. Nou nostru intern. Știi, cadoul expediat de domnul Merston. Mr. Mel e pedagogul pensionatul Salam din ata Escarpfield. Da. Îmi pare bine. Hai cu mine un moment, Mr. Man, a fost cizmarul pe aici. A adus înapoi ghetele dumneavoastră. Spune că nu poate să le mai cârpească. Zice că n-a mai rămas nicio o bucată din gheata veche. Se mira. Cum pot să-i să le mai repare? Ai auzit, Copperfield? Dacă ești deștept...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 De ce trei sari? Nu. Nimic. Erau doi șoareci pe catedră. O, spectacol banal. O să te obișnuiești. Aici e locul lui tale. E! Dar ce ți e omul? Ce te-ai cocoțat pe pitru? Câinele. Câinele? Care câine? Pancarta asta. Ah, vă mușcă. Da nu e un câine, părfield. E vorba de un elev. De tine. Cum? Uh -huh. Am ordine să-ți leg pancarta de spate. Uh -huh. Îmi pare rău că începem cu asta relațiile noastre. Mister... Hai, nu te opune, E zadarnic. E o măsură luată de director în urma celor povestite de tatăl tău, Vitreg. Uh -huh. De asta zicea portarul cu picior de lemn că... Da, staci! E aici? Da. Domnul director. Mm. Dumneata ești tânărul care trebuie să-i pilim dinții? dai mi întoarce-o. <laughs> Perfect. Pancarta se vede de la o poștă. Ai vreo reclamație contra lui? Nu, că acum aici, a picat. Vino aici, capătul. Vino aici, capătul. De urechea. Dă urechea.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 Îmi pare rău de ce-am făcut, dar dacă se poate să-mi luați pancarta asta din spate înainte ca să iasă elevi în recreație. Ce-ai spus? Barga! Tăi! dam barga! Iertați-mă, vă rog! Ah, am auzit că dumneavoastră a mușchi. E și eu sunt celebră în privința asta. Crezi că asta e o bargă ca toate vergele? Nu, no, te înșeli. E dintele meu. Eh!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 ai plătit dreptul de cetățenie la pensionul Salam. Nu ieși încă în curte. E prea multă lume. ce cauți aici? Am auzit, seară, că ne-a săsit un nou coleg. Un nou coleg? Ne-a spus-o Tâmpi. numele meu e Tempy Treadles. Că a părfilțul. ce e în spate? Ia! Nu mișcă! Ești? Ieșiți! Hai! Tu rămâi, Treadles! Da! Uh, de, mi s-a vorbit de pancarta ta. Dacă vrei să știi părerea mea, e pur și simplu o infamie. De acum înainte te-au sub protecția mea. Cum să-ți mulțumesc? N-are importanță. Uh, ai ceva bani? Da, da, șapte șilingi.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 N-am nimic contra. Perfect. Uite, pun așa ca ai fi încântat să cumperi un biscuiți cu migdale. Cum să nu? Ha? Și prăjituri și fructe d-un șiling sau doi. Bun. Poți conta pe mine. Mă duc să fac cumpărăturile. Uh, nu mă controlează nimeni, nici la ieșire, nici la intrare. Nu te teme, trec totul prin contrabandă. La revedere, pe seară. Ai făcut foarte bine. E singurul de aici care nu se teme de nimeni. Nici de taica cricl. De ce? Stilfort e de familie bună. Mama lui e bogată.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 trecut vreme. David s-a obișnuit cu bătăile lui Crickle, cu răutatea lui Thangby, cu milința servit a pedagogului Mel. David mânca puțin, încasa bătaie multă și învăța. Era însetat de învățătura. Când a plecat în vacanță acasă, a aflat că are un frățior, dar pe mai că aproape nici n-a recunoscut-o. Era galbenă, slăbită, tristă, stătea ceasuri întregi fără să scoată un cuvânt. În casa mohorută nu se auzeau decât pașii nervoși ai domnului Merston. David își aducea aminte de veselia, de odinoare de poznele lui, de râsul lui Peggy, de cântecele mamii. Când David pleca din nou la școală, maică s-a îl petrecut până la poartă. Era fric, era liniște, își ținea copilul în brațe, stătea împietrită cu ochii fix ca o statuie. Cu imaginea asta pleca David.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 Mama ta era bine. Cum? Pentru că îmi pare rău că trebuie să te-o spun. Am primit o scrisoare. E bolnavă? E primești? Am A murit. Cum? Este stău? Fii tati, David. Trebuie să pleci numai decât la mormântare. A venit cineva să te ia. A revedere Să nu se supere domnul Marston V-am cerut voie domnișoarei Marston Să rămân în camera mea pe găti. Pe mine m-au concediat Le amintesc prea multe lucruri Care nu le convin Pe găti, De când sunt aici n-am putut fi singur niciun moment O mulțime de străini În jurul nostru Cum s-a întâmplat Părea sănătoasă când am plecat De mult nu se simțea bine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 la vilă e mică de la marginea mării. Bine, pe Eu plec mâine, Zor, David. Pe Nu O să mai avem timp să ne vedem. Rămâi cu bine. Lumina mea. Pe Și dăm vești despre tine oriunde te vei afla. Păgăti! Buna mea, păgăti! Unde te duci, David? Dacă îmi dacă permiteți, domnule, vreau să mai vorbesc cu pegătii David, îmi pare rău Dar constat că ai un caracter imposibil Da, mă rogă Eu un us o predispoziție pe care nu pot lăsa să se dezvolte sub ochii mei, Fără să încerc să o îndrept Ai auzit vreodată vorbindu-se de casa noastră de comerț? Puțin. Casa Merston și Grimby în comerțul de vinuri, o conduce domnul Kinnan. Sunt mai mulți băieți de vârstă ta care lucrează acolo, în pivniță, în curte, la tejghia, în antrepozite. Domnul Kinnan a avut bunătatea să te primească și pe tine în aceleași condiții, adică hrană și ceva bani de buzunar. Un an s-a chinuit bietul David la Londra, spălând sticle, înfundând dopuri, măturând gunoaiele împreună cu vreo alți câțiva copii, plătiți pentru asta cu o bucată de pâine mucegăită. Pensionarul lui Mr. Crickl îi se părea cum un rai și cât ar fi vrut să învețe. David se a să fugă de la stăpân, dar încotru. Gândul mătușii din duvăr îi se ivi în minte, fie ce-o fi. Și așa în fața unei căsuțe albe din duvăr, cu o frumoasă peluza în față, s-a oprit într-o bună zi un băiețaș de zece ani, murdar, zdrențuit, cu picioarele însângerate de șase zile de drum, cu ochi mari plini de lacrimi. N-avem nevoie de cerșetori pe aici. Pleacă! Nu sunt cerșetor, Miss! Nu, ești numai un pomanagiu. Hai, pleacă și repede! Plec! Plec, da! Spune-mi, aici stă mistratut!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 Moare de foame și e fericit că mi-s beție bună. În sfârșit, vrei să vorbești cu ea? Aoleu, uite-o că vine. nu a lucrată cumva că te-am adus eu. Am Intră pe poartă, dar vi să nu calci pe peluță, pe că te scărmănă de-ți Iar mi-a călcat uderbediei, florile. Trebuie să-i spun umii să dic să-mi cumpere o îmbreră nouă. Cu uderbedie și le-am rupt pe toate. Mai cel puțin le-am rupă pe spinarea lor. Îmi permite, doamnă... Cine-i? Un cerșetor? Și pe deasupra și un băiat? Mistădic, genet, umbrela! Ce vrei? Șterge-o! Șterge imediat de aici! Dar, doamnă... Eu nu sunt doamnă! Sunt mis, neobrăzatule! Mis! Nicio mis! șterge Genet, umbrela! Vrei să vreau florile? Stau eu ție! Să-mi calci peluza! Te aranjez eu! Mis, te rog! Ce ești, surd? N-ai auzit să pleci? Mă, tu că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 Genet! Genet, repede! Ajută-mi să-l duc pe copilul ăsta nenorocit în casă. Nu vezi? A leșinat. Așa, ușor. Ține-l de sub Ușor, ușor. Începe. Nu! No! Să-l aici? Nu, nu aici! Dincolo, pe divan! pune eu o pernă sub cap. Da, la guler dă un par. Dăm și și sticla, ce Nu mă zăpăci, genet, că greșești băutura. Așa, e, unde-i sticla? Uite, mi-a pierdut capul. Ce, nu-și revine? dă sticla! E, nu asta, cealaltă! Te poftesc să nu mă zăpăcești. Hai, David, hai, din ghite băutura asta bună. Of. E, uite, Janet, își vine în fire, a deschis ochii. Cred și eu, doamnă, dacă i-ați dat sos de Anchoa amestecat cu oțet și cu bulion. După așa ce vă urmoare cineva, ori se scoală din mormânt? Oh, am greșit sticlele din cauza ta. Cineva ar putea crede că am fost emoționat. David, David, dragul meu. Da, -t -t -t -t -t. S mulțumesc. Ce mai bine, puiul meu, stai să-ți mai pun o pernă sub cap, așa. Doamne, am pierdut cu fire. Te simți mai bine, băiatule? Da? Ei, ce să fac acum? Ada, Janet, du-te la domnul Dick și spune-i că-l rog să coboare. Am să-i vorbesc. Pite cu ce ochi mă privește. Simt că îmi vine să plâng. Becitratul, ești o proastă. Săracul cuțul de el. Oh, Doamne, ce-mi văd ochii! Vede, Hai, malelor! Iată-o, caci pe peruza mea! Unde mi-e umbrela? Fugiți! Îmi de frică! E, lasă, că vă mă eu! De ce te uiți așa speriat la mine, David? m ai chemat mizbețul. Tocmai am terminat de epizmeul de hârtie. nu pot spune că mi-am pierdut ziua. Domnule dic. e momentul acum să fim serioși. Nimeni nu poate fi mai serios ca dumneata când vrei.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 Ce să fac cu el? Ce să faci cu el? Aha, da. Ce să facem cu el? Atenție! Îmi trebuie un sfat cu greutate. Ei bine, dacă aș fi în locul dumii tale, aș, aș pune să-i fac o baie caldă. Gen! Gen! Domnul Di are totdeauna dreptate. Încălzește baia.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 Ia un coace. văd doi la portiță, Norfii ei. Ha! Ba chiar ei, fug să nu mă vadă aici. Ba să faci bine, să stai lângă mine. Domnul și domnișoara Merston de la Blunderstown. Roagă-i să poftească, apoi să chem jos pe domnul Dick. foftă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 Mama mea a fost foarte nenorocită din pricina lor. Am suferit cât nu se poate spune și n-am decât zece ani. Te rog, te rog, mătușică, în amintirea tatălui meu, apără-mă și ocrotește-mă. Domnule Dick, ce să facem cu copilul? Ce să facem? pune să ia măsură pentru un costum de haine. Pantalonii mei nu-i vin. Domnule, Dic, dă mâna. Bunul dumneitale, simți, are o valoare de neprițuit. Iar dumneavoastră, domnule și domnișoară, puteți pleca. Dacă David e așa cum spui, îmi va fi ușor să fac cu el ceea ce ai făcut și dumneata. Dar nu cred o boabă din tot ce mi-ai îndrugat. Mi tut, dacă ai fi bărbat,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 ai mai adus în casă o fată bătrână, uh. năcrită mm. care să răzbuna pe un copil de 8 ani pentru că nici un bărbat nu s-a mai uita la ea, părăsiți imediat casa. Oh. Genet, Poptim, -a. -a Poptim, Poptim, Poptim, Uf, oh, Am scăpat, că! Pot să te sărut? Da. Aici, pe obraz și pe răstălalt. Domnule Dick, vrei să te consider pe jumătate tutore acestui copil? Sunt încântat să fiu tutorele fiului David. Bine, ne-am înțeles. Ce crezi? Aș putea să-i dau și numele de tratul? sigur? Tratut fiul lui David Copperfield. Tot începe o nouă viață. Auzi, David, copilul meu, David Tratut Copperfield. Aceasta e povestea primei copilării a lui David Copperfield. Am scris-o cu nădejdea dacă de teapa lui Marston, ipocriți de felul genei Marston sau bestii de felul lui Crickle vor simți palma pe care le dau. Iar dacă vreunul dintre dumneavoastră ar vrea să afle ce a devenit mai târziu David Copperfield, i-aș putea răspunde că a învățat, s-a făcut mare